Вони принесли в повсякденність елемент авантюризму, змушуючи молодих людей, якщо не взятись за якісь афери власноруч, то принаймні мріяти про те, що одного дня вони продадуть Міністерство оборони кілька вагонів китайських шкарпеток або сплавлять за кордон кількасот тон роздобутого бозна де металобрухту і вмить стануть багатими то були великі часи. На закони плювали всі без винятку, навіть ті, хто ці закони приймав. Не порушити хоча б одну статтю, хоча б одне однісіньке правило чи постанову, бодай не з кримінального, а з адміністративного кодексу, вважалося ознакою поганого тону. Ті, хто з останніх сил намагався жити чесно, викликали з неважливу усмішку. Кожен представник нової еліти, який піклувався про власну репутацію, повинен був неодмінно плювати на правила дорожнього руху, не платити податки, обманювати митницю, врешті решт дурити власного компаньйона. Бо інакше його обізвали б пришелепуватим і старомодним дивоком, то був український дикий захід. Всякому, хто вибився на гору, було начхати на інших, тих, що внизу, якщо тільки від них не залежав його власний прибуток. Кожен, хто лиш дерся туди, був сам по собі, і всі разом вони були великими порожніми Мильними бульбашками. Період нашого стьомиком морального змужніння перепав на сам розквіт споживчого фетишизму. Як і багато інших, ми піддалися золотій лихоманці українського стихійного капіталізму. Ми були молоді і гадали, що сьогодні можемо перебиватися на дві сотні баксів у місяць. Зате через рік, ну максимум два, натрапимо на золоту жилу і купатимемось у мільйонах. Не знаючи куди подіти бабки, я сліповірив, що найважливіше в наш час зовсім не знання і уміння, не праця чи колосальна самовіддача. Головне нині вчасно схопити фортуну за хвоста. Врешті-решт, все зводиться до удачі, як казав мій знайомий з Британії, і я з ним повністю погоджувався. Приїхавши до Перу, ми з тьомиком перетарабанили цю віру з собою. Чуєш, що можна питання? Валяй! Ми з напарником розляглись на взнаки у траві, на узбіччі поблизу панамерикани. відразу за виїздом з Піури. Перемітка Піура – місто на півночі Перу, адміністративний центр одноіменного регіону. Помаленько віддихуємося, Довкола нас, виселопивши язики після тривалої пробіжки, розпростерлося семеро різномастих дворнях. Кінці шворог, що обвиті навколо шиї кожної розкошлаченої собачки, я міцно тримаю в руках. А то ж Тьомик повертається на бік і питає, якого дядька ти тягнув за собою собак? ми ж через них ледь не попались. З найдомих причин у Швеції виникла затримка з переказом, тому наші гроші в перуанський банк не прийшли і до нині. Відтак ми з напарником опинилися геть чисто без засобів для існування посеред пустелі на півночі Перу. Аби не околіти з голоду нам довелося обчистити супермаркет у Піурії. Я знаю, звучить дико, але це правда. Я встиг хватонути пакет кефіру і батон. Тьомик захапав палку ковбаси. А потім ми драпали через усе місто від охоронців, і я волік за собою семеро кістцлявих барбосів. Я довгенько не відповідаю на поставлене питання. Розуміючи, що мій друзяка має рацію, саме через моїх гавкунів, які постійно плотились під ногами і заважали, поки ми вшивалися від гонителів, нас ледь не пов'язали. Зрештою, як кажу, У мене народився новий бізнес-план. Який він має стосунок до безпритульних собак, яких ти визберуєш у кожній підворотні, стираючи під з лиця суворо, запитує Артем. Пряме. Ми знову мовчимо, дихаючи у такти з нашими цуциками. Чесне слово, друже. Сідаючись на траві, підсуваю під себе ноги. Я просто не міг їх відпустити. Ці шавки – це наш майбутній капітал. Не віриш? Щойно ми перетнули еквадорський кордон. Я надибав ось це. Порившись у рюкзаку, я дістав і простягнув товаришу пожмакане пістряве оголошення – Тьомик довгою уважно приглядався до листівки, після чого віддав її мені назад. Я не бельмеса, не второпавого. Там усе іспанською, поясни людською мовою. Вче в Тумбесі я помітив, що цими оголошеннями обклеєні всі стовпи. Примітка Тумбес – найпівнічніше місто Перу неподаліку від кордону з Еквадором. По-перше, я не надав цьому значення, друзяко, одначе, коли ми прибули в Су'яну, історія повторилася. Скрізь висілюється чудернацькі оголошення. Перуанський фонд захисту тварин спільно з ВВФ пропонують винагороду кожному, хто приведе їм бездомних котів чи собак. В усіх великих містах спеціально для цього організували особливі колекторські пункти, де за кожного кота видаватимуть 20 ноебо солів, а за собаку цілих 30. Для чого їм це? От і я задав схоже питання. А тому, недовго думаючи, почав розпитувати місцевих жителів і незабаром про все довідався. Виявилося, що нещодавно Перу вступило в боротьбу з іншими південноамериканськими країнами за континентальну першість по футболу. Перуанці хочуть, щоб у 2016 році Чемпіонат приймала сама їхня країна –